Egy ünnepélyes fogadalom és igéret. Márilának csak következő pénteken jutott a virágkoszúros kalapat tudomására. Amikor Mrs. Lintől hazaért, azonnal felelősségre vonta el. Mrs. Rachel elmondta, hogy múlt vasárnap egy rózsával és boglárkával nevetségesen kalabba kalapba mentél a templomba. – Hogy a csudába jutott eszedbe egy ilyen ostoba csín, Mondható, szépen festettél? Jaj, tudom én, hogy a rózsaszín meg a sárga nem áll jól nekem – kezdte el. – hogy nem áll jól. Szamásság. A színnek ehhez semmi köze. Az volt a nevetséges, hogy virágot tettél a kalapodra. Egyszerűen az idegeimre remész. Igazán nem látom be, mitől nevetséges a kalapon viselni a virágokat, mint a ruhán? – ellenkezetten. – Rengeteg kislán ruháján láttam kitűzött virágcsokrot. Hol a különbség? De Marilla nem hagyta, hogy a tények biztonságos talajáról az elvont ingoványra csalják. – Velem te ne feleselj, Enn! volt ilyesmit csinálni. Nehogy még egyszer rajta kapjalak hasonló csintevésen. Mrs. Rachel azt mondta, hogy majdnem elsüllyed szégyenében, amikor felcicomázva meglátott. Nem tudott a közeledbe férkőzni, hogy idejében figyelmeztessen. Szörnyű, hogy az emberek miket beszéltek. Azt mondja. Persze, azt képzelik majd, hogy annyi eszem sincs, hogy ne engedjelek el úgy otthonról, mint egy májusi lovat. Ennek könnyes lett a szeme. Jaj, úgy sajnálom, szabadkozott. Eszembe sem jutott, hogy megharagíthatom vele. Olyan édes és szép volt a vadrózsa meg a boklárka, hogy azt hittem, a kalapomon is szépen festenének. Sok kislánynak volt művirágak alapján. Attól félek rettenetes csapás vagyok. Talán jobb lenne, ha visszaküldene az árvaházba. Persze, viszonyatos lenne, és nem is bírnám elviselni. Valószínűleg tüdőbajt kapnék. Tudja, amúgy is olyan sovány vagyok. De még ez is jobb lenne, mint csapásként élni. – Butaság! mondta Marilla, akit felizgatott, hogy megrígatta a kislányt. – Nem akarlak visszaküldeni annyi bizonyos. Én csak egyet akarok. Úgy viselkedj, mint a többi kislány, és ne tedd magad nevetségessé. No, ne sírj már! Hírem van számodra. Ma délután hazajött Diana Barry. Éppen Mrs. Barryhoz készülök, hogy megkérdezzem, kölcsön adna egy szoknyához való szabás mintát, Ha kedved van, velem tarthatsz, és megismerkedhetsz Diana-val? talpra szökkent. Az öléből a földre hullott az a konyharuha, amelynek épp a szegésén dolgozott. Kezét összekulcsolta. Az arca még mindig fény lett a könnyektől. Ó, Marilla, én félek. Most, hogy eljött a várvóvárt pillanat, meg vagyok rémülve. Mi lesz, ha nem nyerem meg a tetszését? Az lenne életem legtragikusabb csalódása. No, no, elég izgatott. És bár csak ne használnál ilyen bonyolult szavakat, olyan furcsán hangzanak egy kislány szájából. De különben is meg fog kedvelni. Az anyja már keményebb dió. Ha ő nem szeret, akkor édes mindegy, hogy Diana mennyire oda van érted. Ha hallott már a Mrs. Lind elleni kirohanásodról, meg a felvirágzott kalapodról, akkor nem is tudom, mit fog gondolni rólad. Légy nagyon udvarias, viselkedj szépen, és ne kell meg a beszédeddel. Ó, az Isten szerelmére, hiszen ez a gyerek remeg. En valóban reszketett, mint a nyárfa levél. Az arca sápat volt és feszült. Ó, Marilla, tudom, hogy ön is ugyanilyen izgatott lenne, ha éppen azzal a kislányjal készülne megismerkedni, akiben a kebel barátnőjét reméli megtalálni, és akinek az édesanyja esetleg nem fogja kedvelni, mondta, miközben a kalapjáért sietett. A rövidebb úton mentek, a patakon átvágva felkapaszkodtak a fenyőfás ligeten a házig. Marilla kopogására Mrs. Berry nyitotta ki a konyhajtót. Magas, fekete szemű, fekete hajú, igen határozott asszony volt. Úgy hírlet, hogy a gyermekeivel is nagyon szigorú. Hogy van, Marilla? kérdezte barátságosan. Jöjjön be! Ó, és ez az a kislány, akit törökbe fogadott? Igen, ő enni Charlie – felelte Marilla. Evel a végén írva lehelte közben En, aki bármilyen izgatott is volt, kezelába bármennyire is reszketett úgy gondolta, ebben a fontos kérdésben nem lehet félreértés. Mrs. Barry, aki vagy nem értette a finanszélzást, vagy meg sem hallotta, kezet fogott a kislányjal, vagy kedvesen érdeklődött. – Hogy vagy? – Hát, testben kielégítően köszönöm a kérdését, bár lélekben kiséz illáltan. Volt a komoly válasz, majd Marillához fordulva halhatóan suttogta. – Ebben nem volt semmi meghökkentő, ugye, Marilla? Amikor a látogatók megérkeztek, Diana a diványon üldögét és egy könyvet olvasott, amit rögtön le is tett. Csinos kislány volt, anyja fekete haját és szemét örökölte. Arca rózsás volt, vidám tekintete azonban apjáira emlékeztetett. – Ez a kislányom, Diana – mutatta be Mrs. Barry. – Diana, kivihetnéd ent a kertbe, és megmutathatnád a virágaidat. – Jobb is, hanem a szemet rongálod azzal a könyvvel. – Túl sokat olvas. jegyezte meg Marillának, amikor a kislányok kimentek. – De nem akadályozhatom meg, hiszen az apja is támogatja ebben. Mindig a könyveket búja. Úgy örülök, hogy végre lesz egy játszótása. Talán többet lesz így a levegő. A kertben, a sudár, öreg és sötétlő fenyőkön átszűrődő aranyló alkonyati napfényben En és Diana egy pompás tigris lilion bokor felett szégyelősen pislogott egymásra. Beriék kertje egy árnyas, virágos vadon volt, amelynek látványa egy ilyen végzettől terhes pillanat kivételével boldogsággal töltötte volna el En szívét. Óriási öregfüzek és magas fenyők vették körbe. Alattuk árnyékot kedvelő virágok pompáztak. A szabályos, derékszögben találkozó és kagylóhéja csinosan szegélyezett ösvények nedves, piros szalakként szelték át, a köztük lévő virágágyásokban régies virágok özönebúrjánzott. Voltak ott rózsaszínű szívvirágok és hatalmas bíborszínű színű peóniák. Rózsaszín, kék és fehér haranglábak és halványila árnyalatú szappanvirágok. Fehér illatos nárciszok és tüskés édesillatus kótrózsák, istenfa, pántlikafű és fodormentanyalábok, bíborvörös orhideák, sárga nárciszok és temérdek finom, illatos, habkönnyű ágú fehér sómkóró, élénkpiros fákja lilium, amelynek tűzvörös dárdái a fehér pénzmagyöngyike fölött lángoltak, egy szóval olyan kert volt ez, ahol sokáj elidőzött a napfény, és méhek zümmögtek, és a bűbájjal maradásra bírt szélduruzsolt, és zizegtette a lombokat. En végül összekulcsolta a kezét, és szinte suttogva kérdezte. – Ó, Diana, gondolod, gondolod, meg tudnál egy kicsit kedvelni? Annyira, hogy talán kebel barátnőm legyél? Diana felkacagott, mindig előbb nevetett, mint beszélt volna. <gül> – Miért ne? Azt hiszem, felelte őszintén. Borzasztón! örülök, hogy ide jöttél lakni a zöldmanzárdos házba. Hi olyan remek, hogy végre lesz, akivel játszhatok. Hi a közelben nem lakik senki más, és a testvéreim sem elég nagyok. Hi esküszöl, hogy mindörökkön örökké a barátom leszel? kérdezte ensürgetően. Diana döbbentem bámult rá. Hi de hiszen esküdözni ilyen dolog, mondta szemre Ugyan-ugyan, nem olyan esküdözésre gondoltam. Tudod, kétféle van. Diana két kedve rázta a fejét. Hi -hih, én csak egyről hallottam. Pedig tényleg van egy másféle is, és az cseppet sem csúnya. Annyit tesz, mint esküdt és ünnepélyesen megfogadni. Diana megkönnyebbülten sóhajtott. Hi -hih, azt egyáltalán nem bánom. Hogy kell csinálni? Megfogjuk egymás kezét. Így, mondta enkomolyan. komolyan. Lehetőleg folyóvíz felett, de majd azt képzeljük, hogy ez az ösvény itt folyóvíz. Én mondom elsőnek az esküdt ünnepélyesen esküszöm, hogy hű leszek a kebel barátnőmhöz, Diana Berrihez, amíg csak nap, s hold lesz az égen. Most te jössz, de az én nevemet mond. Diana kacagással bevezetve és lezárva elismételte az esküt, aztán azt mondta. <síns> furcsa lány vagy, Ann. Mondták is, hogy különös vagy, de azt hiszem, nagyon foglak kedvelni. Amikor Marilla és én hazafelé indultak, Diana a rönk hídig elkísérte őket. A két kislány egymást átülelve ment el. A pataknál, mielőtt elváltak volna, többször is megfogadták, hogy a másnap délután együtt töltik. – No, rokkolélegre találtál Diana-ban? kérdezte Marilla, amikor a zöld ház kertjében jártak. – Ó, igen! – sóhajtott N, aki szerencsére észre sem vette a Marilla hangjában rejlő gúnyt. – Ó, Marilla, e pillanatban én vagyok a legboldogabb teremtmény a Prinz Edward szigeten. Biztosíthatom, hogy ma este igazán jó szívvel imádkozom majd. Holnap diana egy babaházat építünk, Mr. Bell Neil faligetében. Megkaphatnám a fáskamrába kitett törött porcelánt. Diana születésnapja februárban van, az enyém meg márciusban. Hát nem különös egy beesés? Diana kölcsön nekem egy könyvet. Azt mondja, hogy tökéletesen nagyszerű és hihetetlenül izgalmas. Elvisz egy helyre az erdőbe, ahol liliomok nyílnak. Nem gondolja, hogy diana kifejező szemei vannak? Ó, bárcsak nekem is ilyenek lehetnének. Diana megtanít egy darra, aminek az a címe Helen a Magyarófák völgyé, és kapok tőle egy képet, amit felakaszthatok a szobámba. Tökéletesen gyönyörű kép azt mondta, egy halvány kék ruhás hölgyet ábrázol. Egy varrógép ügynöktől kapta, bárcsak én is adhatnék valamit diana -nának. Egy hüvelykel magasabb vagyok diana de annyival dundim nálam. Azt mondja, hogy szeretne sóvány lenni, mert az olyan elegánsan könnyed, de attól félek csak az én bánatomat akarta enyhíteni. Egyik nap pedig lemegyünk a tengerpartra kagyló gyűjteni, és megegyeztünk abban, hogy a rönkinnál lévő forrást a driád fürdőjének nevezzük. Hát nem tökéletesen elegáns név. Olvastam egyszer egy forrásról, amit így hívtak. A driád azt hiszem felnőtt tündér lehet. Én csak azt remélem, hogy nem beszélsz lyukat, a Diana hasába, mondta Marilla, és nagy tervezgetés közben egyelőre ne feledkezz meg en. Nem fogod az egész napot eljátszani, de még a nagy részét sem el kell végezned a munkád is, méghozzá a játék előtt. En boldogsága teljes volt, de Matthew ajándékától még túl is csordult. Matthew kármódiban járt az üzletben, és zavartan halászott elő egy kis csomagot a kezéből. Amikor átadta ennek, mentegetődző pillantást vetett Marillára. Hallottam, hogy szereted a csokolád és bombont, így azután vettem neked egy kicsit, mondta. Hm, cipákolt Marilla, Tönkre teszi vele a fogait meg az étvágyát. No, ne vágjon gyászos képet, te gyerek. Ha már Matthew elment és megvette, meg is eheted. De jobban tette volna, ha ment a cukrot, hozott volna. Az egészségesek. Nehogy aztán rosszul legyél, mert egyszer elszed meg az egészet. Ó, dehogy fogom, mondta elsietve. Csak egyet eszem meg ma este, Marilla, és a felét odaadhatom Dajánának, ugye? A maradék annál jobban fog ízleni, ha megoszthatom vele. Olyan boldoggát tesz, hogy én is adhatok neki valamit. Azt az őt meg kell hagyni, mondta Marilla, amikor Enn már felment a keleti manzátszobába, hogy ez a gyerek nem fokar. Ennek nagyon örülök, mert minden jellemhiba közül a fokarságot utálom leginkább egy gyerekben. Istenem még csak három hete van itt, és már úgy tűnik, mintha mindig is velünk élt volna. El sem tudom már képzelni az életet nélküle. No, azért ne vágj ilyen, én megmondtam képet, mettyú. Egy nőnél sem kellemes, férfinál meg egyenesen elviselhetetlen. Kész vagyok beismerni, hogy örülök, hogy belementem, hogy megtartsuk, és kezdem egészen megkedvelni, de nem kell az órom alá örgölni. Érted, a Cuffbert?